Ті, кому він подобається, можуть розхвилюватися з найменшого приводу. У людей прагматичних цей колір викликає роздратування. Синій – колір неба. Тому його, звичайно, пов'язують з духовним піднесенням людини, її чистотою. Якщо він подобається, це свідчить про скромність та меланхолію. Такій людині треба часто відпочивати, вона швидко стомлюється, для неї вкрай важливе почуття впевненості, доброзичливості навколишніх. Неприйняття цього кольору свідчить про її бажання справити враження своєю всесильністю, тоді як насправді вона взірець невпевненості і відлюдькуватості. Байдужість до цього кольору підтверджує певну легковажність, хоча й приховано під маскою привітності, ввічливості. Зелений – колір природи, самого життя, весни. Той, хто віддає йому перевагу, боїться чужого впливу, шукає способи самоутвердження, бо це для нього життєво важливо. Людина, яка його не любить, побоюється життєвих проблем, зрадливості долі, взагалі всіх труднощів. Отже, робіть висновки зі сказаного і налагоджуйте стосунки. Мова погляду Людський погляд виконує функцію, яка значною мірою відмінна від погляду тварин. Він тісно пов'язаний з мовленням і часто є засобом встановлення контакту. Різні народи досить неоднаково використовують погляд у спілкуванні. Етнографи, що досліджували це питання, поділяють людські цивілізації на контактні і неконтактні. В контактних культурах погляд у розмові і спілкуванні має велике функціональне значення – Люди контактних культур і стоять ближче одне до одного під час розмови, і частіше торкаються одне одного. Це араби, латиноамериканці, народи півдня Європи. До неконтактних відносять індійців, пакистанців, японців, північноєвропейців. Дослідження, проведені в США, показали, що навички використання погляду в спілкуванні засвоєні колись у дитинстві упродовж життя майже не змінюються, навіть коли людина потрапляє в інше національне середовище. Іноді це може призводити до непорозумінь і незручностей. Шведи розмовляючи дивляться одне на одного більше, ніж англійці. Індіанці племені Навахо вчать дітей не дивитись на співрозмовника. У південноамериканських індіанців племен Евітуто і Бороро той, хто говорить, і слухач дивляться в різні сторони. А якщо оповідач звертається до великої аудиторії, він зобов'язаний повернутися до слухачів спиною і звернути свій погляд у глибину хижі. Японці в ході розмови дивляться на шию співрозмовника кудись під підборіддя. Таким чином, що очі та обличчя партнера перебувають у полі периферійного зору, прямий погляд в обличчя, за їхніми уявленнями, неввічливий. У інших народів таке правило поширюється лише на певні випадки спілкування. Так, у кенійського племені Ло. Лу... Зять і те, що під час розмови мають повернутися один до одного спиною. У інших народів, приміром, у арабів, вважається за необхідне дивитись на того, з ким розмовляєш. Дітей вчать, що нечемно розмовляти з людиною і не дивитися її в обличчя. Багато хто помічав, що розмовляти з людиною в непроникних темних окулярах не надто приємно. Людина, яка мало дивиться на співбесідника, представникам контактних культур здається нещирою і холодною, а неконтактному співрозмовникові контактний видається набридливим, нетактовним, навіть нахабним.